А матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Так писав Шевченко вже на засланні в далекому дикому косаралі, пригадуючи з далекого дитинства свою дружбу з одноліткою Оксаною. Мати поета померла, коли йому пішов десятий рік, а вона, як ми бачимо, була ще свідком початку дружби сина з сусідською дочкою. Осиротіле, Обідрений, трохи не голе, вбоги дитя часто переживало тяжкі хвилини, почуття безпритульності, сирідства охоплювало майбутнього великого поета, і лише зустрічі з коханою подругою були для нього хвилинами розради. Бувало щасливий, як побачить диво твою красоту. І один з таких яскравих моментів він одного разу, як найдорожчий спогад, відтворив у своєму вірші. Мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом. Світло й радісно було на душі у тринадцятилітнього пастушка, було любо, неначе в Бога Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та варто було тільки дитячій душі, зачарованій красою Божого світу, пройнятися усвідомленням сирітської самотини. Із неї зникав радісний настрій, все почорніло, помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинулись сльози, тяжкі сльози. Але розрадниця була неподалік і своїми дитячими, чистими пестощами замінила сироті материнські пестощі. Дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. І вмить повернулася до нього вся ясність і принадність дитячої безтурботності. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади – і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Але саме в ту щасливу пору, коли перші неясні поривання двох дитячих сердець стали набирати найбільш серйозної форми, їх розлучили. Вони малими розійшлись, та вже й не сходились ніколи. П'ятнадцятирічного козачка Тараска повіз собою у чужі краї дідич. Минуло кілька років тяжкого, сповненого зневаги та кривд життя, спочатку у панському передпокої, потім на горищі, в підмайстрах у малярних справ майстра, і сталося чудо. Нікчемний Замазура, за його власними словами, на крилах перелетів у чарівні зали Академії мистецтв і користувався настановами та дружньою довірою найвидатнішого художника». Але і в цю нову, здавалося б, щасливу пору, коли, за словами одного його друга, Шевченко, познайомившись завдяки брюлову з найшляхетнішими петербурзькими родинами, частенько став їздити на вечори. Він увійшов у моду, його запрошували, як дивину. Він став гарно одягатися, в нього вселився Світський біс. І в новому, вже не ворожому а співчуваючому середовищі у колі блискучих друзів і в атмосфері різноманітних столичних розваг, він не забув ту, яка вперше заставила битися неясним трепетом його сиріцьке серденько. Створюючи гайдамаків, він своєму безрідному Яремі дав героїнею дівчину з тим самим чарівним ім'ям, яке мала його ласкава красуня-подруга. І так само, як у Мар'яні, в Яременій Оксані він бачив рідний, незатьмарений і після десятилітньої розлуки образ. І це було так реально, так живо, що в його розповідь мимоволі вривалися слова заздрості на адресу щасливого героя адже Ярема сирота багатий, бо є з ким заплакать, є з ким заспівать. Єстькарії очі, як зіроньки сяють, білі рученята. Мліють, обнімають, є серце єдине, серденько дівоче, що плаче, сміється, і мре, й оживає. І спогад про перше незабутнє почуття викликав нестерпну тугу за далеким і вже безповоротним. Таким і я колись то був.